Jabur 66 dari ayat 1 sampai 20 Untuk pemimpin musik, sebuah nyanyian, sebuah mazmur bersoraklah dengan gerang kepada Allah, wahai seluruh bumi Nyanyikan kebesaran namanya Lafazkan puji-pujian untuknya penuh kemuliaan Katakan kepada Allah, alangkah menakjubkan Segala perbuatanmu, kekuasaanmu sungguh besar. Semua musuhmu akan tunduk kepadamu. Seluruh bumi akan menyembahmu dan menyanyikan pujian untukmu. Mereka akan menyanyi menyanyi pujian kepada namamu. Marilah melihat perbuatan Allah. Dia sungguh menakjubkan dalam perbuatannya terhadap anak-anak manusia. Dia mengubah laut menjadi tanah kering. Mereka menyeberangi berjalan kaki. Di sana kami bersukacita karenanya. Dia memerintah dengan kekuasaannya untuk selama-lamanya. Dia mengawasi bangsa-bangsa. Jangan ada pemberontak cuba melawannya. Pujilah Allah Tuhan kami, hai semua umatnya. Biar suara puji untuknya didengar orang. Dia telah melindungi kami daripada kemacian dan tidak membiarkan kami dikalahkan. Kerana engkau, Ya Allah, telah menguji kami. Engkau telah memurnikan kami seperti perak yang dimurnikan. Engkau membiarkan kami terjerumus ke dalam perangkap Engkau membebani kami dengan derita. Engkau membiarkan orang memejak kepala kami. Kami mengharungi api dan air, tetapi Engkau telah membawa kami keluar ke dalam limpahan rahmat dan pencapaian hasrat. Aku akan masuk ke rumahmu membawa korban yang dibakar. Aku akan menunaikan segala janjiku kepadamu. Yang telah kulafaskan ketika aku dalam kesusahan Aku akan mempersembahkan kepadamu Ternakan yang digemukkan sebagai korban yang dibakar bersama aroma wangi daging domba Aku akan mempersembahkan lembu jantan dan kambing Marilah dan dengarlah wahai kamu yang takut akan Allah Aku akan mengistiharkan apa yang telah dilakukannya untukku. Aku berseru kepadanya dengan mulutku dan dengan lidahku dia disanjung. Kalaulah ada niat jahat dalam hatiku, Tuhan tidak akan mendengar rayuanku. Tetapi sesungguhnya Allah telah mendengar suaraku. Dia telah mengabulkan doaku. Segala puji bagi Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menyingkirkan aku daripada kasihnya.